mui boa, xe benvido. No audio de hoxe ímos a respondar a seguinte pregunta: Que iso do blockchain? Unha blockchain é unha base de datos descentralizada e segura que se utiliza para almacenar rexistros de transaccións. Estes rexistros son coñecidos como bloques e cada un deles contén unha serie de transaccións validadas e encriptadas. Unha vez que se agrega un novo bloque á cadea, é moi difícil modificar ou eliminar os datos contidos ne. Esta propiedade fai que as blockchains sexan ideais para aplicacións nas que se requira unha alto grao de confiabilidade e seguridade, como o rexistro de propiedades de bens inmobles ou o seguimento da cadea de subministración dun produto. Unha das principais características das blockchains é que son descentralizadas, o que significa que non dependen dunha entidade central para o seu funcionamento. En lugar diso, baseanse nunha rede de computadores distribuídos chamados nodos que manteñen copias da blockchains e actualízanan de maneira consensuada. Isto fai que as blockchains sexan moi resistentes a manipulacións e a censura. Outra característica importante das blockchains é a criptografía Cada transacción nunha blockchain é encriptada e asínase digitalmente para garantir a súa integridade e autenticidade Isto fai que as blockchains se xan moi seguras e difíciles de falsificar Aínda que a tecnoloxía da blockchain é relativamente nova xa tivo un impacto significativo nunha ampla variedade de industrias Ademais do seu uso en criptomoedas como o bitcoin As blockchains tamén se están utilizando no comercio internacional, o seguimento da cadea de subministración, a identidade digital e a votación en liña, entre outras aplicacións. Co tempo, é probable que vexamos aínda máis innovacións e aplicacións para a tecnoloxía da blockchain. É importante seguir de preto o desenvolvemento desta tecnoloxía, xa que ten o potencial de transformar a forma en que as empresas e as persoas interactúan e realizan transaccións. Vale, perfecto, pero ahora explicamo para que o entenda un neno. As blockchains son como libros moi especiais onde se registran todas as transaccións que ocorren nunha rede. Cada vez que alguén fai unha compra ou un intercambio, esa información gárdase nun bloque da blockchain. Pero o que fai as blockchains especiais é que non dependen dunha súa persoa ou lugar para funcionar. En lugar diso, hai moitos computadores distribuídos por todo o mundo que teñen unha copia da blockchain e traballan xuntos para asegurar que todo estea en orden. Isto chámase ser descentralizado. Ademais, as blockchains son moi seguras. Cada bloque está cifrado, o que significa que está escrito nun código secreto que só pode ser descifrado polas persoas que teñen a clave adecuada. Isto fai que sea moi difícil para alguén malintencionado modificar ou eliminar calquera información da blockchain. As blockchains utilízase en moitas cousas diferentes, como nas criptomonedas como Bitcoins, o seguimento de cadea de distribución dun produto ou mesmo na votación en liña. A medida que a tecnoloxía da blockchain desenvolvese, é probable que vexamos aínda máis formas de utilizada no futuro. É moi emocionante ver como esta tecnoloxía pode cambiar a forma en que facemos as cousas. Ola, estimado ointe, eu sou o Santirrey, se si, xa sei un pouco que a voz tomada aquí un pouco gostipada pero que estás a escuditar é un episodio máis das miñas dúbidas de internet. Un espazo no que recopilo as respostas que, dúbidas que me fan en redes sociais ou nos obradoiros nos que participo. Eu recopilo as preguntas Pero as respostas non son miñas. Xacho adianto. Todas e cada unha das respostas que escoitas neste blog, todas foron redactadas por unha inteligencia artificial. Eu non sei se isto ten máis ou menos mérito que se a respostar a eu. Deixo o teu criterio. o único que busco é intentar liarte un pouco máis, ou polo menos que lle demos voltas á cabeza, sobre este futuro no que xa estamos inmersos. Inteligencia artificial, hiperconectividade, non sei. Hai que pensar, temos que pensar. Están nos ama. Se che te tece comentar algo, aquí tes a páxina dudas.fala.gal. E se non, búscame, que eu ando pola rede sempre.